Rugăciunea a 14-a pentru Taina și Mucenicia Iunii. Aleluia, ta să ceresc a toate făcătorile. Te iubim, te stăvim și îți mulțumim. Din că ai înclinit Taina cea din limbiat făcută și de înger neștiută, că ai adunat în cer neamul tău ce o sfânt și preosesc, că ai dat Taina preoției știinților Patriiași din Constantinopol, Alexandru, Atanasie, Anatolie, Antonie, Alsacie, Atanasie, Atin, Atic, Kalinik, Kalist, Kalizdoi, Kirin, Kiriak, Konstantin, Cosma, Dionisie, Eftimie, Epifanie, Iotichie, Iostratie, Pilotei, Kokinos, Flavian, Fotie, Gennadie, Gheorghe, German, Grigori al 5-lea, Ignatie, Ioan al 3-lea, Ioan al 4-lea, Postitorus, Ioan 5, Ioan Gureliavus, Iosif, Leon, Nina, Mitropan, Nektari, Nikifor, Nicolae, Nicolae al 2-lea, Nifon, Parteni, Pavel, Proclu, Tenghi, Cicini, Stefan, pan al Doilea, Tarasie, Teodor, Toma, Toma al Doilea, are împreună cu episcopii din Constantinopol, Costin, Grigori de Nandias, Trifon, și cu episcopii din Creta și din Cipru, Acachie, Alexi, Andrei, Antim, Atenian, Apian, Arcadiu, Oxidie, Abramine, Damian, Dimitrian, Epifanie, Evmenie, Filon, Filagrie, Grigore, Ilarie, Ioan, De Carpatos, Meletir, Miron, Miron, Mnassos, Neofit, Nestor, Nikita, Nifon, Petru, Pinit, Sabin, Sergie, Tinezie, Socras, Sofronie, Teodor, Cerapom, Teris, tirs, Oroată Sfântă din Via Neamurilor ți-a adus, Oroadă Sfântă din Via Neamurilor ți-a adus și ți s-a închinat, fiindcă i-ai ales, i-ai sfințit, i-ai uns cu un de bucuriei și pe umerii lor, crucea Neamului Grec ai pus și în ei taina și mucilicia inimii ai spun.